яка, однак, мала неминуче і безповоротно зникнути. Тільки-но забудеться значення літер. Там, де шлях із долини заходив до міста, було почеплено плакат із надписом «Макондо», а другий, більший, установили на центральній вулиці, і він проголошував «Бог є». На всіх будинках були поставлені різні умовні знаки, що мали поновлювати в пам'яті речі і почуття. Проте така система вимагала пильної уваги і неабикої моральної сили. Тимто чимало людей піддалося чарам уявної, вигаданої ними самими дійсності, що було не дуже практично, зате заспокоювало. Найбільше сприяла поширенню цього самообману Пілар Тернера, призвичаювшись читати на картах минуле, як от вона колись читала майбутнє. Отож, завдяки її хитрому способі безсонні жителі Макондо опинились у світі, створеному з непевних і суперечливих тлумачень карт, де через силу згадували чи йогось батька, як темноволосого чоловіка, що прибув на початку квітня. Матір, як смагляву жінку з золотою каблучкою на лівій руці. А днем народження виявився останній вівторок, коли на лавровому дереві співав жайворонок. Ущент розбитий цим обрядом утішання, Хосе Аркадіо Бояндія надумав побудувати на противагу йому машину пам'яті, яку він мріяв колись створити, щоб запам'ятати всі чудесні винаходи циган. Її робота мала базуватися на принципі щоденного повторення всієї суми набутих у житті знань. Хосе Аркадіо Буендіа мислив собі цю машину як обертовий словник – яким людина, стоячи на осі обертання, керує за допомогою ручки, і таким чином перед її очима за короткий час проходять усі необхідні для життя знання. Йому вдалося заповнити близько 14 тисяч карток, коли раптом на дорозі з долини, таленькаючи сумним дзвоником тих, хто ще не втратив сну, з'явився дивний на вигляд чоловік з пузатою, Перев'язаною мотузками валізою і візком, покритим чорним ганчір'ям, він прямував до будинку Хосе Аркадіо Буендія. Відчинивши двері, Вісітасьйон не впізнала прибулого і вирішила буцімто то це мандрівний торгівець, який ще не знав, що в місті, засмоктаному трясовиною забуття, неможливо нічого продати. Прибулий був старий чоловік. Його голос непевно тремтів, а руки ніби сумнівалися в існуванні речей, але було цілком очевидно, що він – зі світу, де люди вміють спати і мають пам'ять. Коли Хосе Аркадіо Буендія вийшов до старого, той сидів у вітальні, обмахуючись поношеним чорним капелюхом і уважно та співчутливо читав по на стіні папірці з написами. Хосе Аркадіо Буендія дуже шанобливо повітав гостя, побоюючись що, може, колись знав його, а тепер забув. Але гість розгадав цю хитрість. Він відчув, що його забуто, але не скороменущим забуттям серця, а іншим, жорстокішим і остаточним, добре йому відомим забуттям смерті. І тут він усе зрозумів. Розчинив валізу, напхану всілякими речами невідомого призначення і вибрав з посередних невеличку скриньку з численними пляшечками. Відтак подав Хосе Аркадіо Буендія одну з рідиною приємного кольору. Хворий випив, і його пам'ять осяяло. Очі в нього налилися слізьми печалі, ще перше, ніж він побачив себе в цій абсурдній кімнаті, де всі речі було понадписувано, перше, ніж він із соромом прочитав пишномовні дурниці на стінах. Ба навіть перше, ніж він майже осліплений спалахом радості, радости, впізнав гостя. Це був Мелькіадес. Поки Макондо святкувало повернення пам'яті, Хосе Аркадіо Буендіа і Мелькіадес стерли порох зі своєї давньої дружби. Циган мав намір залишитися в місті. Він і справді побував на тім світі, але не зміг стерпіти самотності і повернувся назад. Відторгнутий своїм племенем, позбавлений свого надприродного хисту за вірність життю, він вирішив знайти спокійне пристановище в цьому ще не відкритому смерті у закутку землі і присвятити себе до геротипії. Хосе Аркадіо Буендіа ще ніколи не чув про такий винахід.